ő azonban bátran visszarepült, és újabb beszédet tartott a szörnynek, amely levegő után kapkodott a sekélyesben. – Ő az! – a tűzféreg. – Gasztyám, a bíbor horror, aki csáfatokra szaggat majd téged, és a végén kiköpi majd a lábúj körmeidet. <gül> Aztán tűzféreg sebesen távozott, sebesült szárnyát húzta maga után.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 Állapította meg végül Primkó. A fiúkból kitört a hisztérikus nevetés, hiszen a veszély elmúlt. <Szoros> Nagy voltál hablaty! <Szoros> Vágta hátba Primkó hablatyot. A hablaty azonban aggodalmas arcot vágott. Hunyorogva próbálta hegyezni a fülét. Nem hallok semmit, mondta nyugtalanul. A...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 mondta Hablacs.